Un de la una del migdia, la sintonia del matinal de Ràdio Palafrugell amb els nostres serveis informatius ja aquí davant. Hem fet una ronda informativa llargant d'aquest matí amb eh, tots alcaldes i alcaldesses de la nostra zona. Ens en mancava un que ens arriba darrere hora, però sempre s'han d'agrair quan eh, tenim ja al costat l'alcalde de Torruella de Montgrí i l'estartit, en Jordi Colomí. Bon dia. Hola, Bon dia. Moltes gràcies per atendre'ns en un dia molt atrafegat, eh, perquè sé que a doncs ara mateix, a tot el que voreix el Ter, teniu complicacions i teniu doncs eh, aquests avisos no, de d'esbordament del Ter, que vem molt carregat de la zona de més amunt, cap a Bascol i la Seller. Com ho esteu vivint? Bé, ara estem vivint amb certa preocupació. Eh, bàsicament, a la primera hora del matí, semblava que totes les alertes, la preciositat s'havia acabat definitivament, que aquests dies ja es podia aixecar eh, de nou la situació i, i per tant, eh, retornar a una certa normalitat. No ha estat així perquè realment ha plogut molt a les capçaleres i el cantar de Sosqueda doncs, està desaguant moltíssima aigua i això s'està es produint, doncs que Ara, en aquests moments, doncs, uh, uns quants quilòmetres amunt, doncs estigui baixant molta aigua i estem amb a veure quan arribi en aquí a la Baix veure quines incidències es pot produir. Uh, estem aconsellant a tothom, doncs, que de la vora dels, de la gent que està visquint en els masos, doncs, que hi ha les precaucions i esperar que, doncs, que, que les motes doncs, aguantin i sembla que així serà i que no produeixin més pèrdues de les que ja han produït fins uh -huh. ara. S'han dit eh, comentar doncs, que per la zona de, de Colomés de Verges el riu ja baixava i en alguns llocs eh, s'havia escampat aigua. És així? Sí, sí, sembla ser que inclús a Ullà doncs, l'aigua uh -huh. torna a pujar al nivell, Ullà estem enganxats amb en Tarroella, i per tant eh, hem de tenir molt en compte que a nosaltres l'aigua ens pot venir des de bullar eh, si és que realment les motes aguanten que, que com deia abans ha de ser així eh, però l'aigua sí que es pot entrar per tot lo que és la zona de la Resclosa i hem d'estar molt amatents eh, perquè es poden inundar sobretot la part dels horts i alguna vivenda que hi ha en aquesta, en aquesta part baixa tota la zona aquesta de l'Espai Ter uh, és, és inundable no? perquè també no fa pas tant, no recordo si setmanes, mesos, deu fer enrere vaig passar en un cotxe un dia que plovia molt i que estava molt ple d'aigua, és una zona que s'inunda sovint? No, no s'inunda sovint el que passa que el que està passant en aquests últims temps doncs és una acció força normal eh, anormal eh, perquè eh, situacions que no s'havien produït fins ara doncs s'estan produint no sabem si és el càmic climàtic, si és la casualitat o si és doncs, una suma de, de moltes coses. La realitat és que a estem patint molt més del compte amb el tema de les llevantades i ara tot el que representa el Baix Ter doncs estem patint el que són les pluges en què et salera. Eh, alguna cosa està canviant el clima. Alguna cosa sembla. Eh, parlem un moment de l'Estartit, eh, perquè és la que rebuta també més eh, a la nostra zona de la Llevantada. veiem les imatges d'un Estartit doncs, doncs, pràcticament sense platja, inundat i amb, i amb aigua tot arreu. Eh, com està la situació de l'Estartit ara mateix? Bé, l'Estartit també... amb el que estem perdent la comunicació... Sí, ja. uh, em sents? Ara sí, ara sí, tornem-hi. Sí. Vale. Mm. sí, no, dic, com deia l'estartit aquest, com no ha plogut tant com unes setmanes enrere, però sí que realment el que ha fet molt de mal és la llevantada, una llevantada importantíssima, de les que no recorden, i ara de valorar doncs, els anys produïts, tant en el passeig del Molinet, el passeig de la Platja Gran, i al passeig de... dels Grills i a veure si són importants o no són importants, i sobretot el que ens preocupa moltíssim és la neteja de la platja, pensem que desemboquen el nostre municipi, i que diguem, tota la brutícia acumulada en tota la conca del Ter, des de Susqueda fins a la Gola, doncs ve a parar les platges de Tarruella i l'Estatit i, per tant, aquí hem de, hem de veure quina és la valoració que se'n fa i parlar de seguida amb les administracions superiors perquè a l'Ajuntament estem assumint un, unes despeses importantíssimes que ens vénen regalades de, de tota la conca del terra. Sí, d'un i d'un, quina feina que teniu. devia fer por, no, l'Estatit, quan el temporal estava amb el seu punt àlgid? Uh, hi havia gent que deia que no havia vist mai. Les onades, uh, que de forma de forma permanent, superaven la, els espigons de, del port i ben, ho hem vist eh, moltíssimes imatges. L'Estat no ha sigut un cas diferent al que ha sigut els altres municipis, els altres pobles i els altres ports de la Costa Brava i, per tant, és una situació preocupant, una situació que haurem d'encarar a nivell de país, no només a nivell municipal, perquè s'està demostrant que alguna cosa està canviant, mm. no només a la Costa Brava, sinó també ja veiem el que està passant al Maresme o que la desgràcia que ha passat al delta de l'Ebre, i, per tant, alguna, alguna cosa haurem de, de decidir entre tots. Acabem. Uh, vaig veure unes imatges uh, que corriguin per les xarxes de Cala Mungor, que sabem que és Torrolla de Montgrí i hi ha part de l'escala uh, que, que saltava l'aigua moltíssima. Allò és Torroella? Eh, era municipi de Torroella? que passava? No no. Mm. no, no. La part construïda és la part de l'escala okay. de Montgor. O sigui, mirant el mar, a la, part a la part esquerra que és on t'afectava uh, aquest temporal a les cases que es veuen en aquestes imatges és de l'escala. Uh, nosaltres a, a la part dreta de de la Calamongon no hi, ha, no hi ha res construït. Molt bé. Alcalde, res més, només desitjar-vos que us cuideu molt, els amics que tenim a Torrullo de Montgril Estartit, i no sé si ens vol dir alguna cosa més. No, no, només això, agrair sobretot a la gent el seu comportament, s'estan eh, comportant d'una forma totalment exemplar i cívica, i això sempre facilita moltíssim la feina de la policia municipal, de la brigada municipal dels del regidors i alcaldes que han de decidir en qüestió de segons, doncs, algunes decisions doncs, per què es van canviant a cada moment. L'última, les, les activitats esportives i, i en aquest cas de col·legis a partir d'avui mateix de demà, com, com estan? Avui estan suspeses i esperem a veure què passa demà. Ara ha sortit el sol, ara el problema és l'avinguda la, mm. de, del riu Uh, esperem a veure què passa a les properes hores, però al principi intentarem recuperar la normalitat de seguida que puguem al més aviat possible. Alcald, gràcies per atendre'ns aquests minuts. Ben aviat tornarem a parlar. Moltíssimes gràcies. Bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.